Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nampuhu, nasta'inu, nasefiru, dan wana ngamuz bilallah min syiror anfusina wa min syi'at amalina. Maa yahadhihi Allah, fala mudzalalah, waa ma yudzilil fala hadiilah. Aishhadu Allah illahe illa Allah wuxudhu la shari'ikalah. Wa aishhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalawwina amanu tukul Allaha haka tukati, walla tamootun illa wa antum muslimun.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 amma ba'du saudara pembimbing Ustaz Hadi Syarudin saya dengar ini mulia ke Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita membincangkan ayat-ayat tentang hubungan anak dengan ayah ibu iaitu lah muslim ayat 16 Dari surah al-ahqaf iaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُوا عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّعَاتِهِمْ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَى الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ Sadaqallahul-Azim Semua siman yang dirahmati dan dikasihah sekali Demikianlah cara wakaf yang diajar daripada Quran wakaf ibtidak Penting untuk kita menguasai hukum wakaf dengan baik tuan-tuan Bimbang jika wakaf itu salah Maka hukumnya ayat tersebut akan menjurus kepada maksud yang lain Dan itulah salah sebab mengapa seseorang itu dilanan oleh Al-Quran Al-Qur'an Al-Qur'an al quranul Al-Qur'an al Kerana kata Sayyidina Ali, kawan Allah wajha Mentafsirkan ayat warat sila Quran yang ter tercila Iaitu meraihkan hukum-hukum wakaf antaranya Di samping menjaga sifatul hu hu huruf dan juga makharijnya jadi ini kan tuan untuk memberi kepada Quran Waqaf Ibtida yang telah pun dikaji oleh Tasri Datuk Hasan Azhari dengan putranya Profesor Dr Abdulauf Hasan Azhari. Satu kaedah yang menarik untuk memastikan bacaan Quran kita menepati maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kami perintahkan kepada manusia agar baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah melahirkannya dengan susah pula. Masa mengandung sampailah menyusukannya itu memisahkannya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa ya Allah berilah kepada aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat buat kebaikan yang Kau ridhai dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku sungguh aku bertaubat kepadamu dan sungguh aku termasuk seorang yang muslim maka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan dan orang-orang yang kamu maafkan kesalahan-kesalahannya mereka akan jadi penghuni-penghuni syurga itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Di kuatil kita telah lihat dalam kuliah tafsir yang lalu bagaimana kata Syekh Zada bahawa ayat ini menghimpunkan kepada kita beberapa kebaikan. Doa ini amat wajar untuk kita menanjakkan selalu kepada Allah Subhanahuwataala tuan-tuan kerana kandungannya sangat jitu. Yang pertama Allah SWT mengajar kita, kita di sini ayu wa fiqahu ala ni'mah supaya kita ni sentiasa mendapat kekuatan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua an yuwafiqahu li itian hendaklah kita ni sentiasa mendapat kekuatan untuk melakukan ketaatan yang Allah ridai yang menyebabkan Allah bertambah rida pada kita. Dan yang ketiga an yuslih fi zurriyah supaya dapat diperbaiki keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh. Tuan-tuan dan puan-puan, terbiar tu satu perkara yang sangat penting antara satu aspek yang kita terlepas pandang adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa seperti contohnya doa dalam ayat ini. Mohon supaya keturunan kita ni jadi keturunan yang saleh, tuan-tuan. Kerana keturunan yang saleh itulah yang akan dapat mendoakan untuk kita memberikan kepada kita kebaikan selepas kematian kerana selepas kematian tiada apa lagi yang tinggal melainkan tiga perkara. Sadaqatin jariah. Sedekah jariah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Dalam hadis sahih yang telah kita pelajari pada kuliah lalu. Tiga perkara saja yang tinggal lepas kita mati. Harta sudah tidak bermakna, rumah tidak bermakna, pangkat sudah tiada ertinya. Kawan-kawan yang ramai di dunia semua akan meninggalkan kita Menarik sekali tuan-tuan Bila melihat kepada tafsiran dikemukakan oleh para hukamah Kita ada tiga orang yang kita kenal Yang pertama kita amat menyentainya Kita beri kepadanya segala yang kita ada Yang kedua kita sayang kepadanya tapi kurang banding pada yang pertama Dan ada yang ketiga kita tak pandang penting langsung Kita tak indah langsung Orang ketiga ni artinya kita tak sayang langsung Tiba-tiba berlakulah satu kejadian Kita diserkap dan hampir-hampir Ditangkap dimasukkan ke penjara Di atas satu dakwaan palsu Kini kita pun menelponlah yang pertama Yang amat kita sayang, kita cinta Habis-habisan itu Saudara tolong Saya sekarang telah Berlaku kesilapan saya di dakwa dan Sekarang saya akan dihumbankan ke dalam lokap Tolong datang Bantu, Masya Allah, menyedihkan sekali Jawapan yang pertama Allah, Tuan. Sekarang pukul 3 pagi saya nak tidur Nantilah, kemudian-kemudian nanti sempat saya datanglah Allah, jawapan amatlah tidak merangsangkan ah, Amat mengecewakan Kita pun beralihlah pada yang kedua yang kita sayang separuh Sayang, tapi kuranglah banding dengan yang pertama Masih sayang lagi Sedara, tolong sedara, saya berada dengan kecemasan sekarang Ada kesilapan teknikal berlaku Kini saya pula yang didakwa Sekarang pukul 4 pagi saya akan dibawa ke lokap, dipenjarakan Kata yang kedua, baik-baik, saya kena datang Tapi ke rumah aja tau, so esok saya kerja Ya Allah, jawapan Masih lagi mengecewakan tontonan. Saya takkan pergi ke balai polis, saya takkan pergi ke lokap Kerana saya ada banyak kerja esok, saya takut terganggu Kesihatan saya, Ya Allah Kita sayang kat dia macam tu, dia buat kita tontonan. Yang ketiga pula, kita menelefon Yang kita tak indah langsung, tak apalah kita Dah tak ada tempat nak merayu Yang ketiga pun, boleh lah Sedara, tolong saudara. Maaflah sebelum ni memang saya tak indahkan saudara Tapi nak buat macam mana Kini saya betul-betul perlukan bantuan saudara Saya akan dimasukkan ke lokap. Kesilapan teknikal berlaku Tapi sebelum segalanya selesai Saya akan dimasukkan ke lokap terlebih dahulu Ke penyara terlebih dahulu Boleh tolong saya tak sekarang pukul 4.30 pagi Yang ketiga yang kita tak pandang penting ni Tuan-tuan tiba-tiba menjawab Baik-baik saya akan datang Ke mana saja saudara pergi saya akan ikut Kalau boleh saya pun nak lockup sekali Kata telefon hmm. di hujung talian ini. Sekarang tuan-tuan pandingannya untuk tiga orang ni tuan-tuan adalah amalan kita dengan harta kita dengan anak pinak kita lah tuan-tuan. Katalah kita mati waktu ni sekarang. Harta kita dia tak akan ikut tuan-tuan. Ke kubur pun dia tak akan ikut. Apa tas lagi masuk ke dalam liang lahat, tidak habis. Kereta, pangkat, rumah, segala benda yang kita kumpul di dunia semuanya akan bertukar tangan, bertukar hak milik. Keluarga pun Isteri sayang sangat pada suami Tapi dia tak akan masuk dalam lahat itu tuan-tuan Dia duduk sejam nangis di tepi dalam lahat itu Lepas tu nanti dia akan kahwin lain Itu juga anak-anak keluarga dan sebagainya Semuanya kasih sayang itu terbatas Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan Sampai setahun tak agak-agak diingat kepada kita lagi Tidak tuan-tuan Semuanya akan berakhir Life has to carry on Hidup akan terus berjalan Nampaknya yang kita tak pandang penting Tak pandang utama dalam hidup itulah amalan kita yang akan menemani kita semasuk keliang lahat nampak tak tuan-tuan jadi bila kita mati kelak yang tinggal hanya tiga perkara ilmu yang menanfaatkan sedekah jariah yang kita lakukan yang kita nak kedekut dahulu nak menghulurkan bina masjid bina madrasah memberi bantuan kepada visabilillah dan sebagainya Begitu kira kita tuan-tuan nah, itu yang akan dikira oleh Allah SWT yang akan bantu menampung kekurangan dalam kubur kelak selain daripada itu anak yang saleh yang sedang kita bincangkan di sini Tersebab Tuan-tuan yang dirahmati Dan dikasihkan sekalian Kalau kita perhatikan Para sahabat Amat memahami Perkara ini Pentingnya untuk mendidik anak Supaya jadi salih Kuliah yang lalu Kita telah bincangkan Satu Hadis Yang disurut oleh Al-Imam Ibn Majah Dalam Riwayat yang lebih kurang Begitulah Seperti yang telah kita bincang Kepada kuliah yang lalu Akhirnya Nabi Menangis Mendengar kata orang tua ni Pandangan anaknya Silap terhadapnya Ada kepatut dahulu Ayah datang ke rumah si nak mengaib barang saja ayahnya jawab Kau dulu kecil nak Kau dulu lemah nak Kau dulu miskin nak semua hajatmu ayah telah penuhi semua yang diperlukan ayah usahakan dapat walaupun ayah ni bukanlah sedang mana Nabi mendengar kata-kata yang telah pun diungkapkan itu dalam bait syair indah menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas Nabi telah pun bersabda anta wa maluka li abik kamu dan harta benda kamu semuanya milik ayah kamu itu juga bila kita baca kisah bagaimana Abu Bakara an Telah pun menyuruh anaknya Abdullah Supaya mentolakkan Isterinya Kerana isrinya itu telah menyebabkan dia lalai Isterinya merupakan seorang wanita Yang sangat cantik Sampai Abdullah ni melekat dengannya Kana yaltasiku biha Wa kana muajiban biha Kana muajiban biha Fasyarlatuhu anumul kasira minha salatu jum'ah dia merasa sangat kagum dengan isinya itu Maka banyaklah perkara yang telah terabai Termasuklah semuanya Jumaat Hai semarabihi abuhu wa kana abubakar Kabula salat di Jumaat Semuanya ada inas salah wa salahu abubakar Jemaat macam Abu Abubakar Abu Abu pulang dari semuanya Jumaat Melihat anaknya bertanya Kamu dah semuanya Jumaat ke nak? Maka jawapan anaknya Asalan nas? Adakah orang semuanya salat? La ilaha illallah muhammad usulah Abu Abubakar melihat anaknya itu Kagum berlebihan, cinta berlebihan, sayang berlebihan Sampai terlupa sepanjang Jumaat Dan disibukkan dengan kecantikan isinya Melekat dengan isinya Maka al telah menyuruh dia Supaya menceraikan artikah itu <coughs> Tapi tuan-tuan rahmatin dan dikasihkan Supaya sahaja Menceraikan isinya Tak boleh tidur malam dia Tambahlah keadaannya Menjadi dia makin kelukesah Tengingat isinya Isinya tak bersalah Tak bersalah langsung cantikannya saja yang telah menyebabkan Abdullah tertinggal sepanjang Jumaat dan beberapa perkara lain terabai akhirnya keadaan tidak menjadi baik Abu Bakar r.a lembut hatinya menyuruhlah Abdullah ini supaya murah ja'ah balik semula, supaya rujuk balik semula isinya itu dan anak ni telah berjanji selepas berkahwin, selepas rujuk nanti dia akan membuang tabiat yang tidak baiknya itu tabi alala ini tu ini tuan-tuan hati Ini dikasihi sekalian ini, dikasih, ini dikasih yang disebut oleh para ulama seperti contohnya Ibnu Hajar Asqalani As dalam, dalam kitabnya bertajuk Al-Saba fi Tamyiz Sahabah menceritakan tentang ini Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhahuma jadi ayat yang sedang kita bincangkan ini menceritakan tentang kehebatan peribanan seorang ibu itu banyak sekali berkata Allah Yirham fahamkan dan tafsirnya Al-Azhar kerap kali dalam menceritakan kasih sayang seorang ibu kepada anak ambillah perumpamaan kisah burung pelikan burung pelikan yang burung ni tuan-tuan dia menghisap darahnya sendiri untuk memberi minuman kepada anaknya bayangkan seekor burung yang pelik ni pelikan ni ada banyak spesies lah kalau tuan-tuan lihat dalam google ada banyak spesies burung ni ada sejenis yang sanggup untuk memberi minum kepada anaknya darahnya sendiri Sekalipun dia mati dan anaknya hidup Tapi dia tidak menyesal Banyak ibu yang berkaitan seperti ini tuan-tuan Ramai ibu yang berkaitan seperti ini Bayangkan seorang ibu melahirkan sampai 10 orang anak Bayangkan seorang ibu melahirkan sampai 12 orang anak Bayangkan ada yang melahirkan lebih daripada itu Walaupun seorang tuan-tuan Tapi pengorbanannya seperti yang telah kita bincangkan pada yang lalu Amatlah layak untuk Sangatlah seorang anak itu wajib Mentaatinya tuan-tuan ini Mula ke Allah sekalian Sebab bila seorang sahabat datang dari Yaman Nak berjihad bersama dengan Nabi SAW Nabi tanya kepadanya Ahayun walidaka? Bapa ibu bapa kamu masih hidup ya. Fafihimah fajahid Dalam hari sahih ni Nabi suruh pulang semula Ke Yaman Agar menjaga ayah ibunya Kerana ayah ibu yang sudah pun tua sudah Sudahpun berada pada peringkat umur Yang sangat uzur seperti itu Tak ada orang yang boleh jaga Melainkan kamu Maka tuntutan jihad Gugur daripada kamu Pergilah kamu menjaganya Mekan ini Tuan-tuan yang -tuan, rahati Dan dikasih Allah sekalian Panjanglah cerita tentang Menjaga ibu apa ni Nanti kita akan lihat lagi Dalam ayat ayat yang lain Yang izin Allah SWT Dan Kita akan lihat dalam Peristiwa yang akan datang Sebuah hadis riwayat Al-Bazar dalam sanatnya daripada hadis Buraida Bila Nabi SAW sedang tawaf keliling bahagian Allah Nabi lihat seorang lelaki yang gemuk badannya sedang mendukung ibunya yang telah tu Bagaimana peristiwa ni? Perlu untuk difahami oleh setiap kita Sebagai menutup tirai tanggungjawab seorang anak kepada ayah Kita akan bawa kekirsa ni pada masa yang akan datang Dengan izin Allah SWT Nabi telah bersabda kepadanya Belum terbalas jasanya wahai orang muda walaupun dengan setitius daripada susunya pun belum kau bayar lagi nanti kita akan lihat kisah ni sebelum kita beralih kepada ayat yang berikut Allahu'alam wa sallallahu Alaihi sayyidina muhammad wa ala alihi wa wa baraka wa sallam alamin wa fiikum wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh